Hurricanes blowing in my head Oh, like chips Tick-tock, tick-tock Ship the money, Mr. Potato Ship the money, pay the Eskimo Good morning. szólt Iggy Pop némi szerb euh, balkáni beütéssel hogy értsétek a lényeget Money! de vasárnap van ez, ez a vasárnap egy különleges nap ugye Zsampos Szárt is felismerte amikor elindult ugye a híres ateista filozófus kilépett az utcára hogy elmegy a könyvtárba és hogy kilépett az utcára érezte hogy zárva lesz a könyvtár mert vasárnap van Hála jó Istenek, vasárnap van, is egyrészt az, hogy együtt lehetünk, egymás mellé feküdhetünk a, a kanapén. Remélem mege, megettétek már az ebédet, és igépopot e, e, e, később is fogunk hallgatni. Természetesen már szinte megszoktátok a stílust és a szerkezetet, háromra után hívom, egy fentjű barátaimat, könyvről, bármiről fogunk beszélgetni. Addig pedig én próbálnám szórni az igét. Tényleg, tényleg, végig itt autóztam fölfelé, azon gondolkoztam, hogy igen, Baki, figyelj arra, hogy mindig több szeretet, mint igazság legyen a szavaidban, mert nem az igazság, hanem a szeretet a fontos bár, bár, bár szeretet nélküli igazság vagy igazság nélküli szeretet értitek valahogy aztán a végén valami el fog romolni e, de most még minden jó jó hozzánk a természet mert akár hiszitek akár nem bármilyen politikai témába fogok bele csapdosni, evezni akkor is végig érzem hogy itt a tavasz Istenem nem csak hogy szexuális életem végre a helyére kerül, hanem egyáltalán a természetbe, az életbe való bizakodásom természetesen, ösztönösen, látatlanul elkezd gyarapodni. Még a március belfagyott gönci barackokat se sajnálom ilyenkor. Tehát mindennek megvan az ideje, most pedig a bak, bak, bak, ba, ba, hiba, a bakia a baki, a hiba, bakács lista van élő adása Kúrádióban élő hallgatóknak a számunk 061 353 94 51 SMS számunk 070 70 60 99 5 bárkivel beszélgetek szívembe szeretettel és Hát de ne felejtsétek el, hogy azért a vasárnap van, akkor egy kicsit kell foglalkozunk a lélekkel, persze lemosuk a kocsit, megfürdünk, meg, fürdünk, meg de azért valamit poroljunk a lelkünken is. Ezért a, az igipop után természetesen már megint az helyekhez érkezünk, a vasárnapi hirdetéshez, de utána a híreket hekkelem meg, illetve egy fogalmat szeretnék majd hosszabban kiepíteni, kibeszélni ki veletek ezt a, a megélhetési civil, ezt pár napja szedtem le, a, a, de ne szaladjunk a, a, az értékek és a megszólalások elé, hanem jöjjön egy gigipop és egy kicsit bibliázunk. Hozzá, térre borult előtt, és így kérte. Ha akarod, megtisztíthatsz. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. De Jézus szigorúan rá parancsolt, és elküldte. Vigyázz! Ne szólj róla egy szót sem senkinek. Hanem menj! Mutasd meg magadat a papnak, s ajánl fel tisztulásodért a Mózes rendelte áldozatot bizonyságúl. Ám az, amik, hogy elment, mindenfelé híreztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen toldultak hozzá, Hú! Ugye? Érzitek? Nagyon ciki ez a szövegrész. Na kezdjük ott. Hogy egy leprás jött hozzá. E, Legyen dramaturgiai érzéketek. Feküztök ott a kanapén, és oda jön hozzátok egy leprás. Hát az a legnormálisabb, hogy lerugod a fejét, vagy elkezdesz szaladni a fürdőszobába, bezárkozó, vagy szósz a feleség. Mindén nem, midén nem! E, ez a leprás jött oda hozzá, az olyan, mint hogyha mondjuk, várjatok le, az ember nem csak fiziológiailag, tehát a betegség szintjén lehet leprás, rengeteg leprás van közöttünk, én is leprás vagyok, na szalámi lepráját viselem magamon. Tehát egy olyan ember jön oda hozzá, akivel senki nem szívesen barátkozik, sőt, valószínűleg az életét teljesen egyedül tölti, és mondjuk be, hogy a szegénységben nem az a rosszabb, hogy igazából nem tudsz AD minőségben pornót nézni, hanem a szegénységben az a rossz, hogy egyedül vagy. szegénység szegmentál, egyedül vagy. Ha beteg vagy, akkor még rosszabb. Ha nyugdíjas, beteg vagy, még rosszabb. Mindig mondom anyámnak, hogy mert mi, nekünk ilyen nagy családunk van, hogy mindig arra gondol anyám, hogy körbe leszünk, szeretünk téged, nem akarom megtudni, mi az végtelenül, egyedül, magányosan csak Jézusra tekintve meghalni. Gyöngye vagyok, oké? Okay? Na, megyünk tovább. Térre borult előtte, és így kérte, ha akarod, megtisztíthatsz. A misében a kafarneumi századosról mindig megemlékezünk, mert egy érdekes mondatot mond. Beteg az én szolgám, mondja a kafarneumi százados, Skélek szója -e szót. Értem. Jézus nyilvánvalóan ki akarja pörgetni a helyzetet, ezért rákérdez, hogy elég egy szót szólni. És azt mondja, igen, mert amikor én katona voltam, azt mondom a csicskásomnak, hogy fúss ide, hozd ide, akkor azt megteszi. Igen, a hatalom lényege az, hogy mozgat. Embereket mozgat, akaratokat mozgat. Majd a hatalom ezen természetül egy csomó példát tudunk mondani, de ha valakinek előtt van egy Jancsó film, akkor is azt mondja a latinovis tekintetű csendőrt hogy Gyere ide, fiam! Menj oda! Gyere ide! Menj oda! Gyere ide! Menj oda! Na, ilyenkor pontosan érzitek azt, hogy mi a hatalom. A hatalom néha rejtőzködik. Például azt mondja ezeknek a térben mozgó elemeknek, hogy... Ö, ez a ti akaratotok, a saját szabad akaratotok, hogy Londonba mentek. Ti döntöttetek így. Becsületesebb az a hatalom, ami azt mondja, hogy Ez HES Londonba! Gyere haza! HES Londonba! Tehát a hatalom lelkiismeretében is van különbség, de most egy teológiai hatalom előtt állunk, tehát a leprás valószínű, hogy nem járt a rabbi képzőbe, Mégis egy olyan kijelentést tesz, hogy ha akarod, megtisztíthatsz. Azt mondja a kafar nem százados, hogy csak akarnod kell. Igen, én is szoktam azért imádkozni, hogy Isten, kérlek, akart, Te akard, ne én akarjam. Legyen meg a te akaratod. Milyen fantasztikus, amikor a te akaratod azonos az enyémmel. Na, nyilvánvalóan lepásra a és vele foglalkozni az egy, egy problematikusabb érzés, mint mondjuk Kylie minok segít bámulni tehát ö, meg a, a, ahogy látja a leprást az ő életét, valószínű mindent lát abban a pillanatban megszánja kiszánja meg isteni vagy emberi természete értelmetlen a kérdés megszánja és megtisztítja őt ugye ez ö, értitek bár ö, nyilvánvalóan vasárnap semmire nem használjátok az agyatokat, de értitek hogy a leprától való megtisztulás szinte még ma is Fantasztikus csoda lenne. Tehát, hogyha szemüveges és fehér köpenyes és alulfizetett orvos lennék, és valamilyen oknál fogva kézrátétellel tudnám gyógyítani a leprát, nagy valószínűséggel eltávolítanának hamar az állásomból. Milyen érdekes, hogy miért? miért, miért? Mert, mert valahol ö, ö, már elfogadtuk, és. Mm, mm, mm, nem csak hogy elfogadjuk, hanem beszámoljuk azt is, hogy a betegségek talán nálunk nagyobbak és erősek. A, a múlt héti időben ki az, aki a gonosz léleknek parancsol? Teszik fel a kérdést a zsinagógabban. Ki az, aki még a betegségeknek is parancsol? Jézus, tényleg botrány. Tényleg nagyon veszélyes. Ezért mondja azt, hogy amikor... Mert a szemét, az egyént, aki... És ezért vagyok én katolikus, mert én az ident Identifikációmban, az individuális megváltásban hiszek, hogy megtisztította, de tudta, hogy ezen jó cselekedete annyira súlyos következményekkel jár, hogy a jó cselekedet eltitkolására próbálta rávenni az illetőt. Illetve a, a zsidó vallásosság és hagyománynak megfelelően azt mondta, hogy Istennek mutass be áldozatot. Nagyon vicces, ugye, mert az atya fiú. Szentlélek hármasságban azt mondja, hogy ne nekem köszönt, hanem nekem köszönt. De most ezt... Ö, ennek ellenére olyan híret támadt, hogy ö, azt így a szöveg emiatt nem mehetett nyilvánosan be a városba. Vagyis mindenki, aki jót cselekszik, gondolkodjon el azon, hogy vállalja el a következményeit. Ö, nagy valószínűséggel jót tett helyébe jót ne várj. Ez, ez, ez szinte 55 évesen merem állítani, hogy, hogy ez, ez valóban így van. Ráadásul nagyon titokzatos a dolog, mert mindazokkal, akikkel életem során jókat tettem, majdnem azt mondanom, hogy elkötelezetten gyűlölnek, vagy utálnak. Nem tudom, ennek a teológiai különösségében meg az okát nem tudom igazán boncolni, de az kétségtelen, hogy és az irítség és a hála témakörén belül vagyunk a szövegben, azt mondja Jézus, hogy figyelj, hallgassatok erről, hágos. Hallgass. hiába mondja, ugye valamiféle értelemben a replást értem, egész életében egyedül volt, kapargatta a sebeit, és akkor egyszer csak meggyógyult, talán még nője is lehet, családja, élete is, hallgasson erről, nem bírt. De ez megakadályozta azt a projektet, amit ő, bizonyos értelemben Jézus maga elé. Mégis minden nem toldultak hozzá. Nem tudom, nem volt egyszerű megmenteni ezt az ezt az emberiséget, nem volt egyszerű újra a szövetséget, sőt bizonyos kulturális pessimizmusból azt mondom, hogy nem is volt sok értelme, de ez természetesen az én emberi dimenzióm. A fontos, és amit hirdetek most nektek, hogy Isten jó, Isten ezt a jóságot nem tartja számon, Isten ezt a jóságot ö, természetünkből fakadóan sugározza felénk, és még azt sem változtat az ő gondolkodásán, hogy mi hogy viselkedünk evel a jóval szembe. Hogy értsétek, miről beszél. Nagyon sok keresztény testvéremmel beszélek arról, hogy amikor őszintén megnyílnak, nyilvánvalóan a keresztény testvérek kisebb százalékba tudnak őszintén megnélni, mint a Tataista barátaim, de azért van erre is példa is, és oh, sokszor panaszkodnak arra, hogy Isten nem hallgatja meg őket, Isten nem jó hozzá, Isten nem szereti őket, és, és uh, általában mindig megvárom azt az első három négy percet a panaszkodás után, amikor megkérdezem azt, de miért gondolod te ezt Istenről, nem rólad van szó? És uh, az, hogy uh, mi milyennek látjuk Istent, az az alapvetően uh, a szövegek alapján állapítható meg, de nem így működik az ember szövegek alapján, hanem lelki úton. Ezért tehát, amikor én nem akarok beszélni Istennel, nem akarok tudni róla, nem akarom, hogy nézzen, akkor általában azt mondom, hogy nem akar beszélni velem, nem akar látni, és nem akar hozzám szólni. Tudjátok, milyen Isten ez? Még ezt se zavadja. Még ez, ettől se sértődik meg. Nem ö, ö, olyan akinek ö, fontos a jó. A jó nekünk fontos. Tehát ez az, az, az ige hely ö, ezen a vasárnapon ö, az, hogy adjuk meg az Istennek, ami az Isten és az embernek, ami az emberé. Könnyen idézzük ezeket a szavakat, de rettenetes következményei vannak. Istennek megadom a tiszteletet, és még a teremtményének is adok némi tiszteletet, mert Isteni terentmény. De azért, mert ember önmagában nem jár neki tisztelet. vagy Ö, Nagyon nehéz ez. Tisztelni kell az öregeket? Igen, valahol tisztelni kell az öregeket, mert lehetetlen, hogy ilyen hosszú történelmi életet valahogy valaki épp lélekkel, vagy épp testtel kibírjon. De nem jár tisztelet azért, mert valaki sokáig élt. Tisztelt a fiataloknak. Hogy ne járna tisztelet a fiataloknak hisz? De a fiatalokban az, az ige, az ide, az idea, és az minden gondolat szebb. Tényleg nincsen megfertőzve a tapasztalás által. De nem jár semmilyen tisztelet azért, mert a biológiai óraműben valaki előbbre jár. Nagyon-nagyon-nagyon bonyolult ez a szeretet és a tisztelet kérdése. Hogy mennyire bonyolult, erre tudok hozni nektek egy jó példát, mert Szerető Szabolcs írt egy, egy e, bocsánatkérést, hogy kihez, az emberekhez, Isten, Simicska Lajoshoz. Hát majd mindjárt eldöntitek, zenélünk, és utána jön az írás. nem sokára megjelen, írást élvezhetitek audiálisan most, és a, erről a leprás kérdést járom körbe egészen más szempontból. Nincs mit szépíteni. Elhamarkodott, rossz döntést hoztam. Olyan döntést, amely sokakat megtévesztetett, és hamis következtetések levonására adhatott alkalmat. Elnézést kérek ezért, írt a szerető Szabolcs, de nekem az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne ezt a mondatot én is használhatnám, és akkor Bakács Tibor, tehát én kérnék bo bocsánatot, hogy eddig elhalmarkodott rossz döntést hoztam. Már most szólok, hogy a, e, direkt változtattam meg ezt a jól csengő szerető Szabolcs nevet a saját méltatlanomra. no nem azért, hogy főszerkesztőnek alkalmazom Simicska, Nekem elég lenne egy tb támogatott takarító női állás is, ha biztosítja a gumikesztyűserét. Hanem mert néha elgyöndülök. Elfog valamiféle zsidós érzelmesség, bibliai csodavárás, sőt, még álmaimban is arra vágyakozom, hogy egyszer bocsánatot kérhessek valakitől azért, amit egy hétig gondoltam. Megfőképp anyámtól és apámtól súlyosan befolyásolták döntéseimet, de higgyétek el, hogy vagy hosszú lenne az a név sor, akitől bocsánatot kérhetnék. Mindegy. A lényeg, hogy bocsássátok meg nekem, hogy keresztény liberális alapon olyan szocialisan baloldali értékeket vallottam az elmúlt 25 évben, mely sokakat megtéveszthetett, és hamis köveszkeztetések levonására adhatott alkalmat. A hamis következtetések levonása a szerető Szabolcsra vonatkozóan valóban fennáll. Lássuk példáulként engem, akiben ö, volt egy perce olyan érzés, hogy ez a férfiú pár napig bírta Simicska-Lajos szeretet pénzen pénzenélkül, amely részesítette őt némi szerkesztői hatalomban is. Nem beszélve arról a pszichológiai nyomásról, amit az ember érez, ha idegen testé válik a magyar nemzeten belül. De Isten, földi helytartói jók! Mert míg Szabolcs felalál rohangált a damaszkuszi úton, üres maradt a főszerkesztői helyettesi állás. A régi újseprő meg mindig beválik, vagyis szakmailag is megnyugtató a magyar és nemzetület hű olvasóknak, hogy Szabolcs visszakerült a helyére. Minden jó, ha vége jó. Kár, hogy ebben sem történet filozófiailag, sem morálisan nem hiszek, de jó kis mondata arra, hogy szeretett Szabolcsunk sorsára pontot tegyünk. Érdekes teológiai kérdés, vajon számít -e az időtartam, ha Szauluszból Paulusszá és vissza is válik az ember? mikortól és mennyi időt tarttamra mondható, hogy pálfordulás, illetve azon politikusok esetében, akiknek kitapintható, hogy bizonyos időközönként változtatják nézeteiket, nincs elég hely és idő felsorolni szűrös mátyástól a neveket Orbán Viktorik, azoknak kell leérte bocsánatot kérniük eddig életükért. Bár én azt se tudom, hogy kiktől kért Szabi feloldozást, Kapásból azt mondanám, hogy az olvasóktól hisz párnapos felmondásának hátter is ez volt. Szabi nem akart együtt gecizni azokkal, akikben nem volt meg a lelki késztetés gecizésre, hanem buzi liberális köcsögökről kell írni. És lássuk be, Akvinói Szent Tamással együtt, ha valaki lelkében meg van győződve arról, hogy mi a geciség, akkor helytelen lenne nem követni ezt az igazságot, Pár nap alatt valóban nagyon nehéz eldönteni, hogy Simicska jó vagy rossz ember. Miután többször voltam főszerkesztő helyettes, tudom, hogy ennek a posztnak a jelentősége a szakmai felkészültség mellett leginkább lojalitásában ragadható meg. Különösen igaz ez Szabolcsra is, aki miután Paulusból újra a lett, felismerte újdonsült főneke jellemét, vagyis az, hogy D. Horváth Gábor abszolút alkalmas arra, hogy ami eddig finom volt és nemzeti, az továbbra is marcipán maradjon. Ha nem néz fel a monitorból szövegolvasás közben Szabolcs, esetleg a délutani naffény a szemébe süt, még azt sem vedi észre, hogy a bizonytan körvonalú ember nem Liszkai, hanem D. Horváth Gábor micsoda szerencsé, hogy kereszt nevekből kevesebb van, mint vezeték nevekből. Így a kedves Gabikám, megszólítás maradhat is. Ez mennyire fontos, azt minden férfi tudhatja, aki már elrontotta az imádott nő nevét az orgazmus izkalmába. Vagy, és ez morálisan még jobban érhető, Simiska Lajostól kért bocsánatot. Mert azt hitte róla, hogy ő ő váltott ideológiát a damaszkusi úton. Az a sejtésem, hogy abból a fránya útból gőzölögnek neki ártalmas gázok, amik a tudatot minden irányba módosítják. Ebben az esetben némi kárpótlás is juthatna szerető Szabolcsnak, aki majd nem elárulta azt, akit önmagán kívül a legjobban szeret. Vagyis az olvasót, akik között számtalan Lajos is van, Hú, nem lennek sem simiska, sem Orbán Féle, centrális médiatér lakója, hisz hányatos sorsóban mégiscsak van valami jó. Egész biztosan tudom, hogy kit szeretek, akár pöcsöl velem, akár nem. És még valami személyeset is. Családom is hasonló kép elbizonytalanodott, mint Szabolcs. Nővérem és anyám pár napig nem vette alapot, de aztán mégis, mert számukra is garanciát jelent az új főszerkesztő és helyettese. Simicskáról meg nem beszélnek addig, amíg nem tisztázódik lelkükben, mit is gondoljanak róla. Erről jut eszembe, amióta illiberális államot építünk, sokkal több idő maradt a lelkünkbe olyan dolgokkal foglalkozni, ami inkább rám tartozik. Ungarikumok. Kolvász, pálinka, operet, gólya, puli, mint a médias hatalom. Ráadásul a kettő fogalom úgy összeolvadt, mint a bánat és a vezeklés szabó szájában. Ehhez persze kell némi tökösség is, meg amiről tudjuk, hogy abban mindig van valami ondószerű is. Hát ez volt a jegyzet, fölül kalapálnak, de a szívünk is kalapál, hogy vasárnap van is veletek lehetünk. Megnyiszoljon egy kis jazz. a dream, not like King's dream, but a dream dream, cruising the dark side of the moon, 69 Apollo rover diamond in the back earth rooftop, digging the scene, it was cool, but swerving around all those craters made me hungry, and the last thing on my mind was green cheese, went to McDonnell's, the moon's only greasy spoon, oh. went to the drive through eased the window down and said, hey, can I get that phone, with a side of blue, sign? That phone with a side of blues. Can I get that funk with a side of blues? Give me that phone with a side of blues. Yeah. Never mind, I'll come inside. McRiley the clown was getting down with a red ass, and a pick, and some big red, no-name shoes. On the counter with jars of pig feet, dill pickles, now and latest, red whips, hot toothpicks, and some TV guys. Cutie on skates Rolls up flashes a menu May I help, I you? help you? We have McNair bones And gravy Make us some grits Mix soccer to me Cake and our own Line of Deep shakes Hmm I don't want no booze Baby give me that phone uh -huh. With a side of blues Can I get that phone uh -huh. With a side of blues uh -huh. Baby give me some Thump uh -huh. With a side of blues Now give me that Might be out, I skate back and see. Yeah, that's cool with me. Cause everybody comes to McDonnell's for the galactic jam. There was Darth Vader and the Death Stars. Robbie the robot and the danger, Will Robinson van. Clack Tube, Rada Nicto, James T. Kirk's in a galactic one-night stands. Ziggy Stardust, the man who fell to earth. Uh Sub rob was the MC. Special appearance by Starchild, So throw your hands in the air. Sorry, I know some of y'all ain't got hands And we got to be cosmically correct So throw up your tentacles, whatever you got Cause we gon' get funky and groove ya Ez jó volt, ez jó volt, élveztétek. Na, szerintem a hét leggeniálisabb nem tudom, fogalom, vagy mi ez? Nem tudom, ha valaki alkot egy fogalmat, az mi az? Cselekvés? Isten például fogalmon keresztül teremtette a világot az igen keresztül. Azért megmondom őszintén, hogy most már így érzelmileg, lelkileg rendben vagyok. 061-353-94-51. Tehát lehet velem beszélgetni, de amikor olvastam Lázár János megélhetési civil kifejezését, akkor majdnem elvesztettem minden eh, elkötelezettségemet a szeretet és az, az ember iránt, vagyis eh, elkezdtem formázni egy eh, Lázár János eh, kinézetű vudubabát, amihez két kötőtűt is kerestem valahol a, a fiók aljában. ugyanis eh, eh, azt mondja, el, a Zsilka János és a szemiotika, ami a szemantikával való kapcsolatom okozza azt, hogy ilyenkor dürolmot fogok, hisz az én civiliségem tulajdonképpen alapvetően megélhetési. Úgy is mondhatnám, hogy márról holnapra ének, holnapról hónapra élek. Tehát aki nem így él, az alig tekintem civilnek. Tehát egyrésztről mondhatom azt, hogy János, hát ide az indexed egyes, mert a civilben nem lehet megszorító jelző a megélhetési. Másrészt pedig egy megélhetési politikustól ez a találat, hogy megélhetési civil közben pedig dicséretreméltó, úgy is mondhatnám, hogy ennyire pofátlan szemét politikus a történelm során ritkán születik. Például amikor a dél-amerikai, dél, diktá dél diktátor felesége amikor a buddhista szerzetesek leöntötték magukat petrollal, méghozzá BP petrollal, akkor ő azt mondta, hogy hát jellemző ezekre a buddhistákra, hogy amerikai külföldi olajjal égetik magukat. Akkor kitört a lázadás az országban. A magyarok azért nem olyan faszányosak, mint a dél-koreaiak mondjuk az, hogy ez a megélhetési civil kifejezés simán átment a magyar társadalom tudatán lelkiismeretén, és Lázár János is szerintem éppen a túl van a finom maceszgombócon és annak az ízét ő, kóstolgatja emlékezik vissza rá, tehát semmi baj nem érte, de értitek, hogy van olyan történelmi helyzet, van olyan pillanat, amikor a szánkon kiejtett szavak ránkéknek visszasülnek. Ha majd egyszer eljön ez a pillanat, és akkor kérdezik, hogy Baki, te miért haragszol? Komolyan, én nem Putint, nem Paksót, nem a Vakkomondort, nem a nem tudom, annyi, hanem erre fog hivatkozni, hogy figyelj, megélhetési civilnek tituláltak, holott az vagyok? Most itt a médiában felszólítalak János, akinek egyébként jó ízlése van, és én is Rolexet hordanék, hogyha mondjuk a... a mondja, hát, most lehet, hogy hazudtam, mert médiában vagyok, mert nekem a Breitling, de nem tudom, ezért majd le kell -e fie termék megjelenítést lehet hallani a műsorban, nehogy megbüntessék a rádiót. Tehát, hogy... De, de kétségtően Rolex és Breitling között döntenék, tehát nem arról van szó, hogy nagyon messze áll a személyiséget tőlem, nem mocskos a szád. Ne gyalázd a civilt, János. Érted, hogy mocskos a szád, amikor a civil gyalázd? Hisz te is az voltál. Sőt, ha Isten akaratát kutatjuk, talán még leszel civil. Bár az igazán nagy történelmi szemliség, mint 14. Lajos pályafutásukat egyszerre hagyják abba, ahart, mint király és ember egyszerre lett vége. Ebbe persze ne fenyegetés érts, hanem tehát azért mondom, hogy nekem a héten a, a megélhetési civil kifejezés, amit olvastam, az elvitte a pálmát, és e, igaza van e, Lázár, én is megélhetési civil vagyok, nagyon sokan vagyunk, és mi megélhetési civilek megpróbáljuk a aztán folytatta a mondatokat, az olyan botrányos hogy senki nem merje a kormányt vádolni, meg azoknak a személyek de ez, ezekről nincsen szavam, mert hát bárki mondott bármit de, de tényleg mondta nem is mondta, levélbe írta orsójának írta levélben, tehát még az, avval se lehet elhárítani, hogy gyógyszer hatása alatt történt Hírek. De azért ez is hír volt, csak mert múlt heti hír, de azért még itt a tartozik. Szólás és médiaszabadság. Ha már itt a megerítési civileknél tartunk, ugye tudjátok, hogy Kopenhágában éppen istenkárolnásról és szólásszabadságról tartottak nyilvános vitát. Gyorsan mondom, hogy az Isten minden esetben az ember zavarja, és nem az Isten. Az Isten olyan kiszerű lenne, mint mondjuk, várjatok, próbálok egy kiszerű alakot mondani. Lázár János akkor nyilvánvalóan megbüntetni azokat, akik csúnyán beszélnek róla. Ehelyett az ő teremtményei gondoskodnak a, a erről nagyon érdekes volt a pillanat sőt azt kell mondanom, hogy hú, ha több időnk lenne mondjuk egy 8-10 óránk, akkor bele tudnék menni abba a kérdésbe, hogy amikor Irina Shevchenko Dániában a Femen nevű aktivista, feminista aktivista, tehát értitek, hogy buzi csoport adta elő a darabját, akkor amikor a lövések eldördültek éppen ott tartott, hogy az Európában a szólásszabadság illúzió. Hát, nagyon érdekes, egyszerre áll, igaza van, hisz eldöldültek a golyok, másrészt pedig milyen érdekes, pont ez az illúzió önmagában is jelenti a szólásszabadságot, mert az illúzióval szemben ott van a, az ólomdalab röppályája, amely az illúziót alakítja. Igen. Valószínű, hogy az a szólásszabadság mindig is illúzió volt. Értsétek meg: ha Jézus egy leplás meggyógyít, és utána az, hogy a fogd a szád, miért? Miért? Mert valahogy nem bízik a szólásszabadság azon pozitív hatásában, amely megszüli majd a, a rendet. Lars Wilkes volt ugye ez a svéd karikatúrista, aki hát, Mohamed karikut, karikatúrákat rajzolt, kutyának rajzolja Mohamedet, eztem, ezért vérdiat ö, ö, ö, tűzte ki rá, de ö, szerintem a, az idióta pornónéző iszlám fundamentalizmusnak teljesen mindegy, hogy kitlőle Lars Wirset vagy mást. Két embert azért megöltek, ha már arra Inkább annyiban fordítanám át, hogy a szólásszabadság és a véleményszabadság az nem egy állapot, hanem ez egy folyamatosan mozgó, dinamikus valami, amit állandóan meg kell valósítani. Azért ne keseredjétek el, hogy ez, ez ilyen, mert képzeljétek a szeretet is ilyen. Tehát nem csak az, hogy minden naptól fel a keresztetet, de minden nap meg kell próbálni szeretnünk azt, akit szeretünk. Értitek, hogy ö, szerető szabósnak ez nem sikerült, ezért nem haragszom rá. Három napig nem szerette Simicskát, de aztán rájött, hogy fölkelt. Valamitől üres a lelkem, jaj, miért? Hogy ö, ö, igen, a szólásszabadság és a szeretet felválulását napról napra minden nap meg kell harcolnunk és küzdenünk. Ezért ö, különben vagy lelőnek, vagy golyó nélkül is meghalunk. Hála Istenek vannak igazi híreim is a frontról, <tos> Hála Istennek mindig van háború, minden nap van egy kis jó, jó háború. Érdekes, hogy ennek a tudatosítása, hogy a fogalma az nem fontos számunkra, de minden esetre Minskben az úgynevezett Normandiai négyek, kik számítanak most? Oroszok, franciák, ukrán elnök, valamint a német kancellár, abba állapodtak meg, hogy szombat éjfélkor, Na, ez jó. Jó, ha hát mégiscsak keresztények, emberek lennénk, tűzszünet lép életbe Kelet-Ukrajnában. És hogy kivonják a nehéz fegyverzetet. A nehéz fegyverzet, mondjuk ki, hogyha nincsen reguláris csapatok összetűzése a harcmezőn, alapvetően civilek gyilkolására alkalmas. Ö, civilek egyébként, ö, ha megélhetésségek, akkor nyilvánvalóan a halott civil a jó civil, de némi szkepticizmust csepegtett belém, hogy a, amióta a tűzszünetet megkötötték az elmúlt 24 órában 120, még egyszer 120, még egyszer 120 támadási egyeztek fel a keleti ország részben e, milyen lehet az amikor nincs tűzszünet énről csak az jut eszembe e, nem csak a front vonalról szóljálám, hogyha be kell fognom a pofán hanem a háttérországból is vannak hí hírek. A Brit Economist lap, hát aminek egy szavács és szemmel hisz, mert brit, és azt írja, hogy a jobbik, tudjátok melyik pártról van szó, akiben ti hisztek, és nem sokára rá fogtok szavazni, az Oroszország zsebében van. Ő a Siriza pártot, a podemos a spanyol pártot, és a francia jobb oldal a Front Nationalról írogat, hogy ezeket azért Putin szépen benyalta, a Krem zsebébe vannak, és ott van egy kis lábjegyzet, hogy hála jó Istennek illiberális államot épít Magyarország, így nem volt véletlen az, hogy amikor a Oroszország a krími problémát meg akarta oldani, akkor egyszerűen csak, mint Kis az a kalapból, kiugrott Kovács Béla, mint független, megfigyelő, némi KGB-s KG nyugdíjjal, de, de, de azért mondom, hogy figyeltek már, az oroszok nem csak a spejzban, hanem benne vannak az ágyatokban és a zsebetekben is. Na, mindjárt folytatjuk, puszi. Kenyő Iván vagyok, ez a 99.5 rádió. Köszönöm, hogy itt lehettem. Legyünk nyitottak és szabadok. Joe Fritz Band, képzeljétek ezt, a magyarok nyomták ezt a swinget, a magyarok elképesztő dolgokra képesek, képesek swinget, blues játszani. Tehát azt mondom, hogy a héten az egyik sztáron celebem Lázár János volt az ő alkotott fogalmával, a másik és szerintem ez legalább annyira szép, mint a is civil, hogy Tegnap palácsi tíme, a vajna tíme, most uh, ugye, egészen pontosan nem tudom a nevét, tudjátok, az a csajci, akit a, a, a, a vajna bevállalt. A, a, a Damu nem vállalta be, az verte, és most már nagyon nehéz eldönteni, hogy kinek volt igaza, de mindegy, azt írja a, a Facebookon, hogy <gül> jó hír! nők, asszonyok, magyar lányok nem sokára kapható lesz a most valami reklám Dorottya Diamond Palaszban az általa tervezett gyémánt kollekció és, és, és főleg az szép benne ez a hogy ő azt reméli mert a gyémánt török, hogy remélhetőleg minden nő valami hasonlót kapott tegnap ajándékba ez, ez, ez, ez ettől én nem szeretem a macsoizmus meg ezt a nő férfi szétválasztást de, de valami tényleg lehet ebben, mert hogyha egy nő gyémántot lát, akkor valószínűleg az agya ö, paróka méretűre ö, és, és, ö, szűkül lesz a paróka mondom nektek, hogy a paróka vajna miatt utott eszembe, azt tudjátok, hogy ő volt a világ legmenőbb paróka forgalmazója hogy tehát, hogy valami minden nő Érz meg, Tíme, add ide a kezed, most megfogom gyémántokkal együtt, hogyha minden nő kap valenti napra kötőt, akkor a gyémánt szart se ér. Ugyanis valamiféle összefüggés van a ritkasági érték és a, a, a, a dolog között. Tehát az arany egy picit más, mert az arany természetében is nem más. Az arany és a gyémánt ilyen értelemben kemény anyagról van szó, amiből nagyon kevés lehető fel. Tehát, hogyha a, a, a nők vasárnaponként a főzéshez gyémánt karkötőt tesznek föl maguknak, figyeljétek meg, hogy a nők lelkében ez a kiválasztottság tudat csökken. De úgy is lehet mondani, hogy ha elvesz fele, ha például vajna úgy döntene, hogy valamilyen oknál fogva elválik palácsi tímátől, és engem vesz el feleségül, akkor el tudom ezt képzelni, hogy egyszer csak nézem a, a, az újjaimra hozott gyémánygyörüt, és arra gondolok, hogy miért nem, hogy valóban minden férfi is valentin napkor kaphatna a szerelmétől ilyen, ilyen gyémánygyörüt. Tíme a, ö, ö, esetében a, a, itt a kommentelők, meg a blogolók fölvettik a a luxus kurva kifejezés, de én, én alapvetően a, a kurvát egy érdekes fogalomnak tartom, Jézushoz kötöm, Mária Magdalinához, tehát azért ne gondoljuk azt, hogy minden luxus kurvának jár a gyémánt, vagy hogy a, a gyémánt az önmagában luxus prostitúciót jelent. Ez, ez nem igaz. Úgy is mondhatnám, hogy ha szerető lennék, hogy csak pár nap, és föl fogom ismerni a gyémánt, mennyiben mint, mint, mint ajándék, mennyivel fontosabb annál az eurónál, amit azért fizetsz, hogy orális szexet végezzen veled valaki. Ugye, úgy halljátok a vasárnapi adásom, hogy ez nem gyerekadás, hogyha van mellettetek gyerek, akkor vigyétek távol. Nem azért, mert a gyerekek nem értelmesek, és nem érték meg az igazságot, hanem azért ezen a vasárnapon még korai. Korai, tehát ezért kell elvinni a gyerekeket de jött valaki? Nem, nem, nem mondom nektek, hogy a megélhetési civil gyémánt karkötővel a legértékesebb számomra míg ezen gondolkodtok azon hogy a férjetek miért nem vetnektek? Valenti napra a gyémánt karkötőt, ami ráadásul Rád elképzelem a palácsi tímelt, mint dolgozott a cuccal. Nem hiszem, hogy dohányzik, hanem hogy gondolta, hogy ezt így kéne, úgy kell, milyen szép, gyere András, nézd, tényleg ez nagyon szép. Á, nem, most gúnyolódok. Az az igazság, hogy a lányom az az iparművészetire jár, és arra gondolok, hogy vajon lesz bármikor annyira híres, hogy gyémán kollekciót tervezen a saját csuklójára. Ha sokáig él Andrew Vajna, és esetleg megtetszik neki a lányom, nem tudom, nem tudom, még összejöhet ez, de most inkább a gyémántok helyett beszélgessünk könyvekről, és hívjálom a Cabán Koszos a lemez, hogy mindjárt leveszük és helyette élő hangot hallgunk, sokkal szebb szabáné lesz, az meglátjátok. György Kolbász? Itt vagy, Kolbász? Ja, ja, teljes. Ciao, ciao, ciao, édes. Meg fogsz lepődni, de arra leszek kíváncsi, hogy olvastál-e valamit a héten. Ö, igen, igen, légy szíves, foglalkozom, és terveztél -e már egy gyémánt karkötőt magadnak? Ez a másik kérdésen. Nem, gyémánt karkötőt nem Van egy ilyen kis karkötő, de az egy ilyen kis, mint a valentinnapra nincs jobb ajándék a gyémádnál? hát szarok a valentinnapra az, az nem ezért szeretek felett beszélgetni ja. az na jó, hagyjuk a zombikat mit olvastál? <coughs> kell szépen egy Tomás Pincsön nevű szerzőnek a beépített hibacin könyvet olvasom. Még van belőle egy kevés de sajnos el fogok Hogy választottad ki a könyvet? Hallottál már Thomas Pinky? Nem, azért kérdeztem, hogy hogy választottad ki. Tulajdonképpen a, a, most mindert jön az új Paul Thomas Anderson film. Az, ugye azt tudjuk, hogy kicsoda én igen, de azért hát, van olyan hallgató, aki... Hát egy jeles amerikai aránynak fiatal, középkori kortás filmrendező, talán a legismertebb filmje a Magnolia. Igen, igen, amiben a Richard Seymour játszik fantasztikusan, ugye? Igen. Arra gondolsz, igen? Igen, Meg, igen. Tehát, azért nagyon, tehát azért nagyon komoly ember. Igen. A legutolsó filmje a Mes Mester volt, ami inkább talán diszkrétan a szientológusokkal foglalkozott, és uh, van egy Boogie Night nevű film, ami a 70-es években játszódik Ilyen. a konói par felemelkedése. Én egy nagyon szeretem a Orton Sanderson, és az új filmjének az a színe, hogy Angú Inherent Fife, és a magyarul beépített hiba. Ilyen. És aztán hirtelen rájöttem, hogy ez egy, egy könyv a, egy könyvből van, aminek ez a cím vagy beépített hiba, és ez a Tomás Pincs önnevű uh -huh. írta, és akkor gyorsan el, előre vettem a sorba, hogy ezt elolvassam, mert mindig szeretem, ha a könyv és film mind a kettő előkerül, hogy az válik, akkor válik, akkor először a könyvet olvasnám el, mert a karakterek, a helyszínek, a figurák, a fényeknek. Hát nem, meg azért is, mert a film sajnos mindig konkretizálja a fantáziát, és utána nehéz másképp gondolni egy jelenetre, mint hogy a filmben láttuk, nem? Hát ha abszolút persze, tehát akkor ugyanaz, és így gyorsan elővettem ezt a könyvet, és elolvasom, és majd akkor ugye minden aztán meg, majd megnézem a filmet. Uh -huh. Valahogy ez mindig, tehát a szerencsétlen dolog, egy filmet meg mégis utána olvasni a könyvet, mert igen, akkor látod a színi szó, a fejedben vagy. Igen, igen. Jók a filmek, így kevésre olyan film valami nagyszerű műből készül, de... de... Ez miért, miért van, hogy jobban a gyönge félszmű polyvaregény arra, hogy remek mű, a művészeti szabadság miatt? Vagy mi miatt? Hát talán azért, mert a film valamén értemben leegyszerűsít, másfél óra vagy két óra. Uh -huh. A könyv az, nem időat az ember egy könyvet, egy közepes könyvet mondjuk két napnyi idő alatt. Tehát mindenképpen egy csomó uh -huh. egyszerűsítés jár vele, és vizuálisan ugye kénytelen vagy hogy, hogy azt a Miért olvassuk el ezt a könyvet, azon túl minően, hogy nyilvánvalóan valami értéket képvisel, de mondj, kg is vagyok, és biztos, hogy raktam a homlokot, az miért olvassam ezt el? Hát a 1970-ben játszódik Los Angeles-be, egy kiminek átszágza magát, tehát azóta ez ezt a magányomós krimis idét, sémát, használja, ami ez a Chandler meg Hemet féle vonal, és hát persze ő, én, az, én azt nem mondani, hogy ez inkább csak egy átfog a 70-es, a 1970-es a, a Magányolv egy hippi dolgos, üszívó, az a csábó, és ő, tehát nem ez a keményöklű, nyerset-szerű figura, hanem egy ilyen filozófikus hippi-szerű, de... Nem olyan, mint mi? Nem olyan, mint mi? Nem, nem. Mm. Én igazik, azt hisz, Hát 70-ben az, mm. akkor van éppen ez a Charles Simenon mm. a Sáron Tépt legyilkolása, a, Tehát ez egy érdekes pont, hogy a 60-s évek, ahogy átplodó, lehet van a sévetbe, a hitmikultúra... Mm -hmm. ami ott tombol a mit tudom én, a dorsz együttessel meg a szörfrokkal meg a nem tudom hibá inkább egy alibi ami, ami a, ez a külszáv, hogy ami segít, hogy ezt végül viszi a encyklopédikusan a helyeket, a bulikot a nőket, nem tudom, ez valamiért nekünk az én generációnak szimpatikus, tehát én akkor kezdtem el így, így, így, így, így kulturális dolgokat fogyasztani, amikor a mit én, a bírájger ment, meg uh -huh. a kerolákot olvastunk, a jövőtést, meg a országútól tehát így nagyon gondoltuk, hogy jó, az milyen klassz lehet hogy benne hozva, olyan van, amikor be. Azt lehet mondani, hogy nálunk a szocializmusban olvasási élmények alapján született meg a szabadságes mélye? Olvasás és látott élmények alapján? A szabadság eszmének a, igen, a valamilyen igen, igen, át, tehát, hogy igen, a, valamilyen árnyék, a A szabadság a szívünkben, igen, ez majdnem magyar nemzetes cikk is lehetne. Fő, tehát nyilván, ha jó volt elképzelni, hogy keresztül megyünk egy motorral Amerikán, de hát örülni, nem volt semmi esély. Botor se volt, mondjuk valattal le valami volna nyíregyházra egy nagy kaland, mm hogy -hmm. Igen, egy emzével, nyíregyházára, igen. <gül> a balatonra, igen, egy emzével, mondjuk ez lehetett, hogy Ez, amit mi a IP világban gondolkoztunk, meg, hogy mindig nem vettünk fel kötenyt is Fú, de durva, én is képzeld, én is lázadtam. Igen, vadlázadás. Mm meg trapézfármát vettem a becsődön. Neked mennyi volt? Nekem 32 centi volt, egyszer lemértem a, a, a trapéznak a, a, az átmérője. Okay. És, és képzeld valaki, azt mondta nekem, a baki a 30 centi fölött van, a trapézod lesz nőd is. És így lett, képzeld. Furcsa dolog összefüggés ez a... Ebben a vajna tíma gyémánt belekötöttem, de azért kétségtelen a a, de, a, a, a, a szexuálisan sokat jelent, hogy hogy nézel ki. Hm. Nem? Milyen féles a madrász számomra. Folytassuk? Szóval, tulajdonképpen azért a kultúra az ilyen, hogy mondjam, vannak ilyen kölcsönhatások, vagy mm -hmm. ilyen energiák, vagy szóval, hogy a film, tehát sok olvasmányt, a film, vagy más, olyan ki, más kézművészetet, inspirálja, hogy az ember miért azt olvassa. A, a, a, csak tudom, nem álságoskodok, láttad az Inari túféle filmet, azt miért is nézzük? meg kézzem, én mindig nem láttam, azért kérdezlek, hogy még lökjél rajtam egy sort a madárembert, miért kell megnéznünk? Ja, ez tök jó, mondta, mondtad, egyszerűen se volna. Az egy színház-las történet, és rájmond Raymond Carver nevű szerzőnek a amerikai novelistán darabját dolgozzák föl, és aztán belé is a dramaturgiában más is a kárver, és ez már eleve hát egy szívmelengető mm. dolg egy, egy olvasóbarát embernek. De egy nem érdekesen van megcsinálva, tehát a válas tanár úr mondta, hogy átírja a, a, a, a klánozzás és a vágás hol képüket, vagy tudásunkat. Annyira újszerűen belenyúl a filmjelbe? Be, nagyon hmm. szubeállítások volna, tudod, mint a Jancsónál. Tudom, tudom, tudom. Kedvelem a vagy akkor, biztons. hogy egy tanúbarátomat sem a görögdármáknál. Ja. Ja, Ja, lopni jó másoktól. Nekem mondod. Ja nem, de hát ilyen ötleteket megintekedhet. Nem, Hermész, képzeld a a görög uh, filozófiában a művészet istene Hermész, és pont azért, mert talán egyetlen terület van, ahol a, lobá, a lopás jogos és uh, megalapozott, az pont a művészet. Aha. Az egymásra épülés miatt. Tehát nincs, uh, a prudom mi a tulajdon, amikor megfogalmazza a gazdasági tulajdon lényegét, és valahogy hozzáküti az individumhoz, Azért mondjuk ki, hogy azért ennek van egy némi protestáns, vagy egy történelmi kialakulása, de igazából semmi se a tiéd. Így a, a, a, a művészetem belül ezért megengedett szerintem a lopás, mert a szellemi az a forma és az a tartalom nem pedig valakié. Tehát, ha el tudod... Akkor, akkor már is hívjuk lopásnak. Mert... Hát nem is lopást. De... Igen, így van, így van. Igen. De, de ellophatod a Jancsó kamera mozgását, ha másképp tud csinálni, hogy ne a Jancsó jusson róla eszedbe, akkor a tiéd lesz. De a funkcionál, igen. igen. Mert érted, mert a faust motív, az nyilván ősi, nyilván ellopta a Gőte, akitől ellopta a Thomas Mann, akitől igen. ellopta a Bulgakov, akit ölthető. Igen. Akitől a Szabó István, igen, igen, és így tovább. Hogyan, hogyan, hogyan korodik egy motívum, az csodás. Mikor szoktál olvasni általában? Amikor tudsz, vagy amikor van ilyen sávod? Hát metron, híven, mozon, úgyhogy olvasok olyan 3-4 órára a felvárosról. tehát az másfél óra sem hogy nagy Este vagy reggel? Hát reggel és este. Reggel és este. Ez helyzet volt. kicsit időket még. Ha. Hétvégén az remek. Az a, az a nagy tája van. E, és amikor, amikor tud, Köszönöm, Papa. É, a munkaszeli dolgokat is vizet, és ez gátolom. Hát, tudom, tudom, hogy a munka akadályoz az embert a, tej, a szellemi kiteljesedésbe. Köszönöm, Papa, hogy velünk voltál, és jövő héten is szükségünk lenne rád. Én vagyok meg tisztelben. Puszi. Thomas Pincsön. Tomász Pincsön? Hogy mondod? Pincsön. Direkt megnéztem, mert olyan... olyan Furcsa. A nekem, hogy hogy kell kihívani. P-Y-N-C-H-O-N. a cím... Beépített Köszi. Hello, szíves. Halló, haló! Halló, Szia Horváth Péter! Szermusz Péter, Szermusz! Annyira szívesen megkérdeztem volna a hogy mi Igen. az véleménye a börtönnek az utolsó 10 másodperce? az egy az egybe, szerintem el van lopva, ennyi a a Simon Mágus című film. Emiatt a Simon Mágus. A... hogy. Hogyne. Amikor hogyne. a végén a, a francia lány, ugye megbeszélt a találkozót az andorraival, hogy hogy -e vagy nem hallja, -e. és az a film vége csak annyit látunk, hogy a, a, a téren ahol, ahol találkoznának a lányt látod és a lány, egy kicsit úgy, úgy, úgy, úgy gondolkozik, hogy miért, csak elnéz szembe és akkor elkezd mosolyogni. Most ennek tehát magyarul hogy, hogy mégis csak meglátja az angolaiival mm -hmm. és ennek a finnak az út. Az utolsó piacem, hogy kifől a tapán, kérdezz meg, tőle, hogy mi a jó, jó. Erről, de Mert nyilván ő is láttát, ő is filmes, tehát az a fedés az élő. Mi, mi van az andoraival? Hogy, hogy, hogy, hogy mi a vélemény erről az utolsó 10 másodpercben, a lány kinéz az ablakon, hogy uh -huh. a nem hajon meghalt, de leelsett, hogy elrepült. És ő is elmosolyodik. Szerinted én még az andorai? Most ezt megkérdeznéd tőle. Andorai, él még? Mondd, az Andorérnék csak, hát nagyon meghízott, nem, nem játszik mostsal, pedig jól lehet tudni, hogy van vele egy baromi nagy színész. Hát ezt akarom mondani, hogy az Andorérnék egy legnagyobb magyar színészünk Bizony. volt. Bizony. Ó, Istenem. Hát, Keresznek két csinálj vele egy... Jó, jó, jó, lehet, hogy utána megyek. Jó, jó van, köszönöm. Nagyon örülnék, ha tavaly erről mondana valamit. Jó, de hát cia. most már jövő héten, Szervusz Puszi. Ciao. Cia. Nem sokára hívjuk raját Vételt, a pozitív zsidót, mert szükségünk van pozitivitásra a vasárnaponként. Hallhattuk egy pozitív hírt, fantasztikus, szerintem fantasztikus, de még nem is tudom kiértékelni. A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Őstörténeti Témacsoportja ezen belül egy um, azt állítja Sudár Balázs, hogy a magyarok nem 4 év alatt tekeregtek a sztyeppén, hanem kb. 50-60 év alatt lehúztak ide pannóniába, én értem, hogy kevés az idő arra, hogy ebbe belegondoljatok, de hát mondom nektek ideológiai testvéreim, hogy ez így történt, hogy a büdös francba ivódtak bele a török szavak a mi szavaink közé. Tehát ha ilyen rövid a vándorlás folyamata, akkor a török-magyar kapcsolatokra új magyarázatot kell találni, ez szerintem fontos ideológiai kérdés, ugye egyetlen fontos feladatunk az, hogy valahogy elhatárodjunk a halszagú finnektől. Értitek, hogy ez feladat. Most pedig Brajár Pétert fogjuk, nem s... So, hívhatjuk már szerint, vagy még az zene jön most, vagy... Telefon! Megint telefon! Mi van? Jaj, már majdnem infartus kaptam. Már majdnem azt hittem, hogy hárma hallgatják az adást. Nem? Ö jó, jó, meg figyelj, a technika mindig meg ö, az embert. Én nagyon sokszor a távkapcsolót is csak nézem, nézem, és nem jövök rá, hogy ő irányít engem, nem én őt. Megjött Pataki hol látnátok? Egyrésztről úgy néz ki, hogy Angelika Joy simán bepisilne. Napszemüveg, sárga nyakkendő, szerkezeti ruha, ami mutatja azt is, hogy Ö, csak azért hold öltönyt, hogy elfogadja a társadalom. Ö, megpróbáljuk Abraaját fölhívni? Szerinted? Élőadásba vagy? Akarsz közbe zenét? Nem tudom mennyire vagy. Ö, meg kell mondanom, hogy nem fiatal gyerekkel dolgozom együtt, tehát ö, mindenféle mosoly és pironkodás az arcán az már... Igen, szóljál bele, ne? ne? Ez egy élőadás. Onnan lehet tudni, hogy élió, hogy bejössz és beleszólsz. Egyszerűen azt De mondom... Gyere ide, nyomd ide. Biztos kérdezed, hogy van a hallgatói kérdés. Állat <kül> érdekes hallgatói kérdés. De nem fogsz tudni rá könnyen válaszolni, hogy um, hogy van az, hogy nem beszélgetsz Horváth Péterrel? És egyszer csak mint hallottam beszélsz. <kül> <kül> <kül> De vármikor szívesen. Mi szoktunk beszélgetni. Olyan rendes a Horváth Péter, hogy miközben beszélgetünk. Még... Itt vagy? Itt vagyok, Péter. Itt vagyok. Szerbusz, kedves hallgatókat! És még mielőtt a kérdést föltennéd, el kell, hogy mondjam, hogy még három méter is parkolok, és már is mesélem, hogy milyen szenzációs volt ez az elmúlt három nap. Na, Én jó a mai... van. Kezdjük pénteken délután, akár hiszik, akár nem, a népopera, amely újból erőre kapott, az Erkel színház, a Nabukónak volt a premiérje, amit el kell, hogy menjenek és megnézzék. györű Én Életemben már négyszer próbáltam végignézni, hát most negyedszeres sikerült, és most tetszik a legjobban. Kállába is. Szenzációs a rendezés, uh -huh. és ez a, az orosz régi építészet azért kívánni valókat, hogy maga után de szenzációs dolog, hogy ezt a kormány ember hozta, és a székek akár hiszik, akár nem kényelmezhetek mind az operában, tehát el kell menni megnézni a labukot, ezzel kezdődött a pozitív hétvége. Majd ezt fog... Mi az ára, mert én, én, én genió vagyok, az hogy az... Mi, mit kell fizetni az egy abukóért? Szerintem már 3000 forint. Igen, Há, az nem olyan sok. Hát jó helyek vannak, de ilyen ezer forintért kakasülőt is lehet. Igen. Fúzni. Tehát mindenki zsebére jó, és akkor kivarjunk uh -huh. a faust ami. Álozók. Nem valami kitenyésztett manőtteni iskolából valók voltak, hanem a fiatalok egyszerűen a Facebookon bejelentkezhettek, tehát lehetett látni, troncoványakak, ducikak, uh -huh. viszonyú aranyosak voltak. Természetesen nem az a pár győzött, akire én voksoltam, meg se vártam. Mondjuk a negatív volt az, hogy e, sokat kellett gyalogolni, mert a környéken már nem lehetett megállni. Na erről persze nem az opera tehet, hanem igen, a Putin-fesztivál miatt városunk már nem közlekedhető, pedig ugye ez még odév van. És akkor a mindenek csúcsa a mai nap volt az operában, ahol e, Morzsa rendeztek, a Klauzár téli Lions Group, tudják, az egy ilyen, ö, olyan csoport, akik segítenek a szegényeken, nagyon aranyosak, nagyon jók, és ide, idén nyolcadik alkalommal szerveztem meg Fogarasi ki az elnök, azt mondjuk nekik ezt a morzsabát, ahol bemutatták a Jancsi és Juliskát, és az volt az érdekes, hogy gyerekeknek nem kellett feszengéni a székeken, hanem volt, aki párnán székeken. Az Opelaház most nagyobb volt, mint bármikor, a nézőtér egybe volt a színpaddal nyitva, és reggelig ugye ezt nem tudták visszaépíteni. Tehát oda hogy be a 860 gyerek, aki meg volt hiba. Ebből közel 700-an fogyatékosak voltak. Vagy rosszul láttak, vagy rossz szaládi körülmények, vagy, vagy a hallásokkal volt probléma iszonyú aranyosak voltak, természetesen meghívásnak elegetett Évai Janikó is, aki ott volt és beszélgetett a gyerekekkel, ő is időben érkezett a miséről egyenesen az operaházba, a gyerekek imádták az egészet, nagyon jól sikerült, és egy ilyen pozitív hétvége után szerintem, ugye nálam, mert ugye tudják, hogy én egy zsidó vagyok, és nálam már vasárnap a hét első napja, tehát mondhatom azt is, hogy már az elmúlt hét is jó volt, de jól indult a jövő hét. Tehát ez az egész két ilyen uh -huh. szentációs lesz. Bízunk benne, hogy a világbéke is ki fog törni, ha bár vasárnap a korahajnali órák van, már megint Kopenhágában egy terortár. Hát de már megint. Mert, mert, mert ugye vannak, akik nem nyugszanak, és itt a szomszédunkban is még nem biztos, hogy kitör ez a tűzszünet és világbéke lesz, de bízunk benne, hogy a néhai nagy Szovjetunió vezére, Putin látogatása is pozitívak az eredményeket fokozni. Láthattuk, hogy a hétvégén a kormányzó és a a különböző frakciók vezetőivel a parlamentben mosolygott, tehát úgy látszik, hogy valami komoly dologról van, ha már leültek is velük megbeszélni a dolgot. Én csak egyet tudok mondani, hogy olyan gyönyörű süt a nap, hogy gyorsan menjenek ki a Dunapartra, már aki itt Pesten van és teheti, azon hallgatóink, akik nem itt hallgatnak mindjárt egyszerűen üljenek ki a kedve, hogy egy kis D-vitamint magukba szívjanak. Nekem egyszerűbb, mert kopasz vagyok, és nagyobb felületen tudom a D-vitamint befogadni, mert ugye amiből lehet, abból csináljunk pozitívumot. Tehát irány a napsütés, a D-vitamin, Jó lehet sétálni, mert az autók nem mindenhol közlekedhetnek, és akkor legyen ez a hét eleje olyan, hogy essünk neki pozitívan, érezzük jól magunkat, és ne aggódjunk, hogy nem lehet közlekedni, szerintem 72 kedden mindenki maradjon otthon, és kezdjük a 7 szerdán, addig meg a legjobbakat. Várjál, várjál, mert tudod, én az örökös negativitás vagyok, olvastam, hogy lehegeztették a csatornalapokat a, a Putyin útvonalán, ami egyébként nagyon bölcs, mert általában de mondjuk Sőt, meg, hogy vannak olyan islam... Vártál elég filmet? A filmekbe is leszokták. Persze. Aztán leégezték, aztán kinyitják. Ez az abszolút. Na de én akartam kérdezni, hogy bízol abban, hogy ha leégezték ezeket a fedeleket, akkor nem hagyják úgy? Hogy ne adjak most ötleteket, hogy mit lehet csinálni egy leégeztettel. Ugyanúgy lehet mindenféle egyedeket csinálni, de nem azért vagyunk itt, hogy negatívunkról beszéljünk. Leégezték, leégeztették ezzel is bizonyítani, hogy akartak valami jót csinálni, illetve garantálni akarják a vendégnek a a, a túlélésért hát hogyha úgy érzi, hogy itt félni kell és meg kell egészteni, és ettől jobban fogják a biztonságot egészni, akkor hegesszik. ja nem, hegezze le, ha van, nincs bajom csak ahogy úgy maradjon a másik, ugye azt mondod ne. azt mondod, mint Chamberlain, Londonban, hogy ö, soha nem volt ekkora esély a világ békére? Hát megjegyzése majasságát érted én abszolút értem ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt mondhatom, hogy ez ennek a sok menekültről gondoskodni kell Ugyanakkor azt is mondom, hogy a fegyvergyárosok is a legújabb típusú el akarják sózni Hát ez az Az meg, a kitör a világbéke akkor, akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Úgyhogy a fegyvergyárosok most eladták a cuccot, most jól kipróbáltak mindent Egy csomó embert megint megöltek, megint nincs túlnépesedés É, van egy csomó rászorult, akiről gondoskodni kell, akikkel lehet majd fényképezkedni. Ugyan én nem hiszem, hogy a, a volt Szovjetuniónak a nagyhatalmi törekvései alápadnának, akik megszokták a hogy ők fontos pozíciót töltenek be a világba, úgyhogy továbbra is szeretnének fontos pozíciót betölteni bármi áron is. Van, amikor ők jók, és vannak dolgok, amikben ők nagyon jók. Hát nézzük meg a zenéinket, a baletékat, a világirozalmat, ők azért nem igazán rossz emberek. Van, amikor szeretni is lehetők, Én bízom benne, hogy mondjuk van az a kis városkó, hogy először először először de másokról van szó inkább, de én esélyt adok annak, hogy a világ most elég kemény, és Merkel asszony, és a franciák, mert nem véletlenül ment Merkel asszony a franciákkal együtt, úgyhogy, és talán az amerikaiak is, akik most megtanulják azt is, hogy kicsoda Merkel, meg mi is ez az Európa. Az egészet túlélik, és nem kell azért meghalniuk, mert a fegyverlobi el akarja az új adni. Köszönöm, a mi közös Istenünk vigyázzon rád jövő vasárnapig. És a kedves hallgatók, hogy van reggel megállni a tükör előtt, mosolyozni, egy nagyot integetni magunknak, ezt a látogatást is túléljük, nem lesz meg akadályok, sétálhatunk boldogan, nem kell a buszon átsorogni, mert fölösleges, túl sokáig fog állni a busz, sétálni egyet, taxiba se kell beülni, mert csak kegyek az óra, sétáljunk, szívjuk a friss levegőt, ontsuk a d be a szervezetünkbe, és meglátják, hogy minden jobb lesz, és természetesen a hétvége közeledik, Az zsidóknak mondom, hogy ne felejtsenek elmenni a zsinagógába, akik meg nem a zsinagógákba járnak, azokat is várja az örökkévaló a saját templomaiba rajta. Így legyen, amen, puszi. Amen. Puszi! Puszi, itt vagy Robi? Így köszöntök mindenkit, itt vagyok természetesen. Igen, ezt a, a, a para Kovács, mire ragasztotta rám, ő Miskolci Punk, és egyszer azt mondta nekem, hogy Puszi nyuszi. Aztán mondta neki, figyelj, ez nagyon undorító, Azt mondja, azért mondom. Tehát van benne egy kis ilyen... John Wolters csinál ilyen filmeket. Undorító, de szerethető. Igen, nagyon abszurd dologgal készült a mai beszélgetésünkre, mindannyiunktól távol áll, hogy egy távkapcsolatban élő ember e, más földekre is néz, mint a saját feleségére. Ilyen előfordul. Egy Angliában van egy ilyen oldal, ja, ahol e, idős férfiak, idős és sikeres férfiak keresnek hölgytársaságot, és ez feltétlen társkereső oldal, bár itt egy, egy lány vállalva az arcát ámbára nevét nem nyilatkozott egy televíziónak, hogy hát ez nem szexuális szolgáltatás elsősorban, hanem idős gazdag sikeres emberek, akik magányosak, így keresednek lánytársaságot, és ez nem prostitúció tulajdonképpen, hanem cselekeresküdelem. Így van, hát... tehát a palácsi tímja esetére gondoljatok, ez nem az, hanem ez, ez egy lelki ja. kapcsolat. Igen. Ezt én mondtam téged, te be, de Valóban arról van szó, hogy nagyon gazdag emberek, akik túl vannak az egy bizonyos koron és úgy érzik, hogy az a melesz kemény tartásuk már érzik, pénzzel és ajándékokkal próbálják helyettesíteni a vonzerőt, még például olyan módon, hogy ez a hölgy például négy hónapig leveleltett, és körülbelül olyan 12 ezer dollárnyi ajándékot kapott hmm. ez idő alatt ettől a fiatal embertől, a fiatal ember egyébként a legfiatalabb 44 évesen ezen az oldalon és uh, egy ilyen 13 ezer, 12-13 ezer dollárnyi ajándék után... ...hogy hát mire kapcsolatban kerültek. Arról már nincs szó, hogy a következő hónapokban mennyit költött erre mm. És hát, hogy sokan legpostitulált azták a barátai között. és azt mondta, hogy tulajdonképpen ez nem más, mint amikor az emberek egy bizonyos... Uh, Pozícióért, hatalomért, megélhetésért, biztonságért, egy olyan emberhez mennek feleségül, vagy választanunk pártbanunknak, akik mert megteltik azt az új választ, amit önelődéből nem tudnának megtenni. Csak annyi a különbség, hogy ők kimondják, és hát nem állandó partnereiként vannak egymás mellett, hanem amikor éppen idejük egyik engedik, vagy éppen az útnak rájön, akkor a hölgynek természetesen rá kell érnie. A hölgy egyébként férjnél van, Uh -huh. És a férje tud arról a bizonyos szolgáltatásokkal telő oldalról, ahol ez a mocskos férfiak. Az, és miközben a, a férje dolgozik, a hölgy sokkal többet keres. És hát Isten, legyünk őszinték, mindannyiunkat csaltak már meg, kivéve engem, mert én nem tudok róla, de hát ez természetesen valószínűleg engem is megcsaltak már. Tehát ha azt mondod, nem, hogy. Nem már ennyit. Azt mondod, hogy ha nézem a tükörben a pikilimet, és kicsinek tartom is helyette egy, mekkora a legnagyobb bank egy 500 euró? 1000 euró? Nem hát tudom. Euróban 5000 500, az, 500. Az már voltak egy ember, inkább úgy mondom. Tehát ez egy 500 eurós tekerek itt. köré, akkor elkezd növekedni a jelentőségem, ugye? Abszolút, abszolút. Igen, és ez nem vicc. Ez az ember sokkal erősebbnek látszik, és sokkal biztonságosabbnak. Az a, az a pénz. Tudod, kiírta le ezt ilyen, egy jó tanulmányban hosszan és meggyőzően? Marsz Károly volt képzelt. A pénz című tanulmánya. Tehát azt mondja, hogyha... Én meg a rossz hautás vicc, hogy két barát és az egyik vadul olvas, egy könyvek, és megkérdez a másik, hogy te mit olvasok? Én? Hát Marsz Károlytól, vagy Kármálytól a tőkét. Hát de hülye vagy, hát a tőket nem hanem a Marsz szóval akkor ezért... Az ötödik lapáttartó is sehol egy indián. <gül> tehát biztos, hogy, hogy, hogy a, aki sikeres, az sokkal vonzom. Én most sajnos meg kell állni, a gazdasági válság van, az emberek többsége, sajnos nem sikeres. Így nem is vonzó. Nehezebb a szexuális élet kialakítása, a Ma Magyarországon tehát Az összes baj, amiről az elmúlt években találkoztunk, az a szexuális volt rossz hatással kis tehát lehet, hogy ezért uh -huh. Ez, ez egy szexfer, hogy mondjálok kevesebbet az átlagnál, vagy az előző éveknél, mert hogy rosszul megy. nekünk nem, tudom, miért nem hiszem, mert mondjuk az, hogy a dél-amerikai országokban nagyon sok hatalmas, szegény réteg van mind a mai napig nem tett le arról, hogy a mindennapi örömét, a betevőjét a ezen keresztül szerezze meg tehát a, a, úgy is mondhatnám, hogy a szegénység nem elegendő arra, hogy ö, lemondjunk a, a libidónkról. Értem, akkor meg kell nézni magamnak a az országokat, mert Kuba is nagyon szegény ország, viszont ö, nagyon boldogok a legboldogabb emberek, azok a kubaiak. Igen, ezért mondom, hogy látod, nem, nem, nem ez csak Európában igaz ez a mondat, ö, és ö, végig Rispek Palácsi timának, hogy... Ö, a, a, a, a szexuális érzéshez némi pénz is, vagy nem, hagyjuk már tímeát, szegény, de azért, mert tehát most magunkról beszéljünk, azért ö, ahhoz, hogy ö, a hatalmi érzés ne csak szexuális legyen, hanem valóságos, az jó, hogyha van egy American Express card ugye? Igen, azt mondjuk, hogy ugye, ez a 8,5 cent, ez elég ahhoz, hogy egy nő tegye magát. Igen, akkor az American Express card, ugye, ugye az 8,5 cent, ugye? Igen, igen, hát az ez... Ugye ez most már egy nyerték adó szám, hogy mekkora. Hát mi az, és szerintem boldogára lehet tenni És azért mondjuk el, hogy nem minden nőről van így. Hogy a sár, a szerelem, csak a szerelem elmúlik. Már azt mondja, a gazdagság is. Igen, attól függ, hol élsz. beszélni akartam, hogy szép a vagyok. Most? Ott vagy? Igen, most éppen itt vagyok, és egy szép ernő. Irodalmi kabarét nézek meg. Uh -huh. Mindegy. Mit teszel? Ott jó a humusz. Tessék. Ott elég jó a humusz. Mit eszel? nem eszek semmi, most egy irodalmi kabalét jöttek de ez egy kulcs a tervezője a kultúrális uh -huh. És kilenc emberi van nézőkélem. Szerintem ebből három fizető vendég van. Uh -huh. Jól mondtam. Jól áll a kultúra ma Magyarországon De hogyha itt mondjuk egy ilyen meg a vagy nem bántok senkét, egy, egy x-faktoros, vagy valamilyen meg a csak engem bántottál, de folytos. Tó... Száz jött volna el, akkor biztos, hogy verekedni kellett volna az állóhelyekért. Uh -huh. És valahogy azt kell mondjam, hogy itt van három tehetséges fiatal, itt van egy szép erdőben, ami kifejezetten jó, itt van Gyarmati István, aki ha, ha valaki érte az operethez, az tudja, Gyarmati Pista az és az omegája, a zomboristák között az operetnek, A ragyogó hangulatban tehetséges emberek, tényleg valószínűleg rendeztem előadás, teljesen jó. És egyszerűen nincs igény. Azért nincs igény, mert hogy elvették a, azok a hát szerebek a, a, a, a figyelmet az igazi művészetről, akik valamiért olyat tudnak, amit mások nem, vagy legalábbis azok azokról, hogy ők olyan tudnak, hogy mások nem, és ez elhitetik velünk is, hogy ők különlegesek. Hogy ott ők egyáltalán nem különlegesek, azok az, az ember különlegesek, akik ki tudnak menni a színpadba, és valami érzés váltanak ki az emberbe, ami általában pozitív, vagy legalábbis követhető, és, és, és bele tudnak varázsolni minket egy, egy, egy korba, egy más világba, és hogy ha csak egy pár teret és azt a fajta rossz érzést, amit, amit ma az ember éreznek. És sokkal egy, egy olyan drámát nézni, hogy a 30-as években ilyen gazdasági válság volt, mint most ugye a 20-es évek e, közepén, vagy elején. Igazából, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy álljon a színházba költsön kicsit a művészet kultúrára, mert valahol egyébként visszajön a... a, a Ami, amit kidobtunk a pénz frontján, azt a is útján visszaszerezzük. Azt hiszem, hogy talán, megéri, talán igaza van. Jó, köszönöm. Ha már ugye egyre kevésbé olvas az emberek e, szép irodalmat, ilyenkor ez a művészet is hozzájárul az ember e, tudásához, intelligenciájához. Úgyhogy tényleg én most csak ki a teremből, hogy tudjak már beszélni. De menj vissza, menj vissza, mert... De azt kell mondjam, hogy várok mindenkit ide még, aki ide tud érni egy fél órán belül, illetve hát nyilván. Lesz, de az előadásból fölkezőleg és a madali nem kilenc nézővel a színpadon be a dézőtéremé. Köszönöm, menj vissza, én most gyorsan elküldöm, a... én is abba az adást, és ha hallgatók, most gyorsan menjenek a fészekbe. Köszi, Puszi, nyuszi. Köszönöm, szépen, Puszi. Így van, ne butáskodjatok, menjetek ki a levegőre, a fényre, ne ilyen ostoba médiákat hallgassatok, mint a rádió, tévé, mert ennek nem, nagyon kevés köze van a naphoz Ö, szeretkezzetek, imádkozzatok olvassatok könyvet ez volt a figyelj, nem, ne, ne, nem hoztál többért csak ez, hogy mi nem beszélgetek a Hóválepéterrel? Hát de igen, de azt a megválaszoltuk, hogy szoktam beszélgetni adáson, adáson kívül Ö, legyetek egy kicsit aktívabbak mert én nagyon szeretem, ha velem foglalkoztok és szeretem azt is, hogyha a Gábor szigorúan a szememben néz Ö, ez volt a Bakancs Bakancs lista, állandóan elrontom ezt is a Gábor találta ki az, az én majd szép lassan beül. tehát ez volt a Bakancs lista kedden van az ismétlés 11-től 1-ig ez Kúrádió élő adás volt a jó Isten legyen veletek